اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا نعاء لنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما, نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسبدين لا اللہ جل جلالهو تخویو او خروی ورکوي د حیرت په حالت سره الله تعالی فرمای او قال الذين ابوای اگسان کفرو چې کافرانه ربنا کا کی ندی کافرانو خو الله دنیا کې خپل پالونګه نه منو خو آخرت کې به ومني زکه آخرت دا سزا ده چې دا کافر باندې یکین پوښي او د الله دین به وپیژني او الله به وپیژني ندی په امبال ته دا خبره کې رب بناي پالونګي زموږه اره نلذین او خا یمتا اغط وکړه یا اغط وکزان اذل لنا چې مونږه ګمرا من الْجِنِّ دَ جِنَّاتُنَا وَالْعِنْسِ دَ انسانانُنَا چه مُنگتا چا دا گوم رہا ہے لاری خولی وی کب انسانانو کیو اغا مُنگتاو خی نجعلهما تخت اقدامنا چه مُنگا اغا اگرزو لان دی دا قدمون اخبرونا دا اخبی پیکیرو دا اخبران چې دنیا کې مُنگتا د گوم رہا ہے منګه د الله د دین نړولو چې د خپل قدمونو لاندې وګرځو به ليكونه من الاسبلين د دې د پاره چې شي د لاندو خلقونه د زلیلو خلقونه رسوایو کو ذلیلې کو د پاس به وګرځو ځکه دنیا کې من گم را کړو د الله د دین نړولو بیا ته ارهل لذين اغتوا کسان بیا ته دینه دوکسان, دوکسان مرادی دی. خدایا غجوا کسان مو ته جانم جهنم کی نو یوت نو مرادو ایبلیس ده زکه ایبلیس ټول کائنات کا مسلمان ده نو په ګنا ده او کافر ده په کوپر او کا مشرک ده په شرک باندې ناغتول انسانانو ته دنیت کړي چې دا بګمرا کو نو جنناتو کې ایبلیس شو او په انسانانو کې اغا وای کبیر شه د آدم علی السلام زه زکه د لومبه بنیاد د ګنا بنیاد دی هه نه زنان په سر باندې د زنان په خایس باندې داغي په سر باندې لګیدل هو او خپل وروری قتل کول نو لومبه بنیاد د ګنا په مخ د ځمکه باندې دی خو نو دي نه مراد د دوه کساندی دوه کسان مونته خو چې مونږه کوم را کړیو یو د جنات نو ابلیس خپل د انسانانو نو قابل و سهی خبردار دین مراد دو گروپو ندی خدای چه کم و منگ گمراکدی و چه دو گروپا کیه آغا یود انسانان گروپ ده انسانان گمراکی او پا غلط لاره باندیبوزی او غلط لاره و تخی گمراه تراب ترابلی او یود شیطانان گروپ ده چه اغا دی جناتو ندی نو یود آغای گروپ ده نو دا کپران بووی خدای پا کده دو گروپا چه یاو پا جناتو که ده دا ده دوڑه لی ایو دل انسانیت انسانانو که ده یاو جناتو نه ده پا دنیا که پا مونگ محنت کده د الله ده اللہ دین تنوکرهی که پیران کدیو اپل دل ده انسانانو چې چه ددهی ده لیدران ده مشران ده چه چامسو کمرا کده ده نو آغتی نمرا دیخده ده دوڑه لی چه کم لیدران مشران ده کمرا کولو ده مونتاو خی چې زه خپلو خپل عندي کو د پاز اپ ګوګرزو ليكون من الاسبلين د پر د دې چې د لاندو خلکون شي ذلیل شي او ور کې او ور کې بیا زمو خپل عندي وګورا حقیقت وته معلوم شو او کلام چې کله جهنم ته لړل د خپل مشران او چې غلط او داغه حقیقت وته معلوم شو چې واکه دې د کابل نو نه شیطان نو منل پرکار د ګمرا انسان نو منل پرکار او حقیقت وته کله معلوم شو الله چې جهنم تو رسیدل اوبیا دمغه وسه چې اور کې دی خو وسه نه سړیږي او ی الله را مخامه کې چې پری اور کېم د قدمونو لاندې کو او د پسه پیو ګرځو نو حقیقت معلوم شو او علم معلوم شو چیر دی دلاندې مرتبه لایکو دی د مشره لایکو دی دې خبرې د منل لایکو دی بلکې د زليله کولو او دلاندې کولو لایکو نن هر انسان لا چې چپ سیم روان دی نو کول پکار دی چیرې چې په غلط باندې زمما آخرت برباديږي او که آخرت هغه ځما صحیح وي ورپسې بشارت یو خره دی چې چا د خو کو خبره منلی لېلا او هغه په روان شوی دی او پدیم باندې ټینګ ګلال دی نو داګه بیان نه ان الذين الله پرمای یقینا کسان قالو چې هغه ویل دي د ځل نه ربنا الله په لون کې زمونږ الله نه سره بوخل باندې نه وره بوخل باندې دا انجونو مشرکان او مې الله په لون کې دانه چې دی ګټه د پالون لون کې وې داګه ته زمونږ شپه راسيږي دا به شپه راسیږي دا نه د غوړي چې دې ګټ نه غي هغه ائ تم پته چې د انګليسي نشي راکولې نه باران راوړل شي هغه په خپل مختاج لا په دې په لګېې دا باران نه مبچګي راغورزيدون مبچګي دړي تم سندي ودا خيوم په خپل باندې وې چې پالونکې هغه سو د الله تعالی دې د دې صرف عبادت کوي د دې وجه شرک پسې پات کې الله سره په عبادت کې نو دلته سره دخلي ربو الله لنا لمرد اګه سان چې ربو الله ویل دی ان اس لکه دا خبره د اقیده ناستره چې حقیقتا پالهون کی الله دی د ازمکه پالهون کی نه ده دا فشلنا کارخانی نو کرای یوسف بلسو دا پالون کی نه که کدا ازمکه تانبشي او اسمان تانبشي نو الله پالهل کول شي او کدا ارس ور کوي بيان پالهل که دا کدا ټول دنیا زما پلاس کی امبال الله باقلی او ک یو موننا مسرنی هیڅ چېم نه دا پوره کائنات ه زمنا بر خلاف شي او ما الله بالل او غاری نو ما بالل با ف نو اقیده مراد دا الله پر مې هرکه سن چې هغه دا کې دولر لجي پالون کې الله تعالی دین ثم استقامو او بیا پدی باندې ټیو پاتشو پدی باندې استقامت اختیار کو پدی مضبوط غدری نو پری باندې اې ملنه او درې د عمل نه مودې ربي هم نو درب اومنل نو زه رب احکاماتي ومنل استقامت سے دويلي کې احاديث او مفهم د تبیانوم یو حدیث کې نبی له سلام نو صحابي ته پوسو کدا سره ته او خیال جامع اصل چې بیا ستان اورو رسول ضرورت ناراضي نبی له سلام او ته اوپر مېل توه چې امنت تو بالله ثم استقم دا وه چې ما لبن ایمان وړل دي بیا سم رچدي ایمان تقاضي دي ان خ قارون دیغه کول او د ګنا ن ځان بچ کل سم رچ دی ایمان تقاضی دی سم مستقم بیا په دی ټول تقاضو باندې مضبوط وترګه دنيوږي د استقامت تعریب د حضرت عمرونه اخلاص من کول له او د بازونه هغه من کول له علي رضا له ابن اباسم له دا غینه عدد فرایز من کول چې فرض ادا کول دته استقامت ویلې اسنه بسرح رحمت الله علينا ده الله تعالی احکامات منل او حکم غناونونه چې الله منا کړی دی داغه نه من کېدل هغه دی دې ته استقامت ویل کی خدایات ساته خلاصه او حاصل دا ده الله چې سمره دین دی د وسې زهری یوه الله منا کول دی د بلی حکم کړي دی نو بس استقامت دې ته وي چې کم الله منا کړی دی داغه نه منشي او چې کم الله حکم کړي دا کوه هغه کې ندی ته استقامت وې الله پرمحي هغه کسان چې غوی چرب زموږه الله تعالی دې مستقامو بیا بيه تین دل الله تلا چې مې مطالبي کړی دې نه ګا ته ګنا نه بچ کېدو باغي تین خودریدل نو ته تنزلوا علیهم الملائکه ته تنزلو بیان نازلیږي علیهم پدی باندې الملائکه پرشتي په مرګ د وخت کې آواز مفسرین ديځه کلي کلي آئند الخروج من القبر چې کله قبر نه روزي نو پرشتي بیا د دې استقبالا استقبالا دې ته محققیږي قبر کې مې استقبال او یا د قبر د پاسې دونم استقبال آواز مفسرین د دې والا ټیم علي کېلې دي اوبه عبد الله بن عباس سې او د مرګ وخت کې کټاده سوي د قبر نه دوه وښکي آواز مفسرین وي اوم د مرګ وخت کې اوم په قبر کې اوم د قبر نه د واتو وخت کې بل ملایکی د استقبال لراشي او سب زیری و تو ور درې درې زیری یو دا الله تخافو یو دا چې تاسو یې یرمه کاوه آئنده چې کوم ازابونه دي آئنده کوم محشر میدان روان ځاګنه دا مې لري درېم ولا تحزن دنیا کې چې کوم سپات شو پاګه پسې غم جنې یم ګاره پسې رحم وکای او دریم واعد بشرو بالجنه التي او تاسو خوشاله شئ زهره واخله په هغه جنت سره كون تم تعدونہ چې تاسو سره وعده کول دنیا کې نو دا درې زیری وتور کیخه الله دې مون تکلک ایمان او ایمان باندې استقامت را نصیب کی بس مرګ مړیدل او د مرګ وخت کې د پرشتو استقبال او دا درې زیری دا ملایو دی یا خبر کيم دا تريزري او بیا چې خبر نه پاسه نو هم دا تريزري او بیا ته پرشتي اطمینان هم ورکي چنه نو اولياءكم في الحياه الدنيا زمونږه تاسو سره دوستانه و تاسو مونږ دوستان و ايوبل سره محبتو في الحياه الدنيا په ژوند کې هم په ژوند دنيوي کې زمونږه تاسو سره محبتو نو مونږ بچاسو هغه نیک ته راله نیک طرفته به هم او عملو طرفته د هغې خیال به هم د لزله کیاچو دګنا په دوالې به هم د لزله کیاچو جوان کې مونږ دوستانو دوستستانو تاسو سره محبته ه پریطور چېم انسان الله خیرت دتیارې او د د پرو دوسته انسان تخکاری چې کم کلپ مومنې نه دکونه او دونهه خبره چې راځینو خپ کو شي نو بیا به هم نو پیدا پیداسي لکه چې غرب په برودي خبر زين تعالى دا د پرشتو غ محبت ته پرشتی ولزلکه د گناغه خیال اچي چې دا خښې نه نیکه طرف ته نیکه طرف ته اږه خیال وسوسه و تدجي نو پرشتي وتوي نحنو اولیاوکم في الحیات الدنیا منګه ستا س دوستان و و سر محبت و کی وفی او تاسو سره محبت او وجن دنیوی کې او فل او په اخرت کې هم تاسو سره یو دا قبر نشي پاسه هم بد سره د جنت پر با دروازو باندې بم سلام کوي سلام علیکم بما صبرتم فنی عقب بددار د قیامت پر سختو کې ومنتاز سریو او په الاخره اخرت کې بمتاز سریو ولکم فیها ما تشتهی انفسکم استاد د پره پدې جنت کې ما اغسدی تشتهی انفسکم جس تاسو نفسن اغواړي اے کنن انسان د الله ومني خبر ځای انده انه چې کم د دنب سوالی د الله د پرې پرې دی نو بیا با په جنت کې الله د ته وګوري چې د دن نفس سوالي الله بوله خبر گئی۔ خبر ده انداله؟ څه مطلب ځکه دنیا کې انسان موبایل کې س شي نو ټچ سره روزي اشتیا د زړه تلته خبر ده انداله؟ لکه سم چې موبایل کې انسان خبرنامه ګوري او ټچ ور کی خبرنامه راشي. ادا کرانگی چې ده جنت کی او جنت کې مارغه روان دي حدیث کې راضي مفہوم دا څه دی او دغه زه لوګ وای چې دغه مارغه واه خرم رضا باندې چینده برالي خار بکی منډي بوي الاله بې او بیا به کړي کې چې اور به ته بلې لودي به بم لګي ادا کرانگی مثال بسخه ز خراب بیا به دخري نا زړقې رات لل ډایرک د اغه سپاکې دل پهېدل د جنه ما ته حاضریدل بغیر د لګو کوکو او د هر سنه دغه مهته بداری کوي نو کنن انسان خپل شهوت قربان کې الله چې سوی اغو کې نو جنت کې به الله تعالی دغه خوشحال بره کې او کنن انسان خپل شهوت نم د الله د دل پرنه نو بیا الله تعالی به بل زید نو پرشتي به دوی ها ولکم استاس د پاره تیح پا دی جنت کی ما اغس دی تشتحی ان پسکم چستا سوزدی گواده گور جنت کی بیو سلی گوادی چی زمادی بچی اوز جنت کی دانشتا چې دی بداغی دی پرا مطلب وعده کل ده نو بیا با اسباب اختیاری نو بیا با کال تیری گی نو بیا پریشن یاده سی بچی بیکی گی آو بیا با لپیور کئی بیا با لپیدر ورکی یا بیا بلویی گی نو بیا با ددام اخید زوان گرزی دازی اغه صحت سره دغه فضلکه اشتیار علا نو مخ سره یو ساعت کې حمل شي بچي و پیدا شي لري به او دغه माहित چې دغه اشتیهای دغه माहित د ځوان بچي ګرځي راغلي قبره انداله ولکم فیها ما تشتهی انفسکم الله پرمائی استاز د پره پد جنت کې اغه ست دي چې استاسو نفسونه غواړي ولکم او استادو پرفیه په جنت کې ما اغه تدعون چې تاسو راوړل بس انکه اډر وکړي نړۍ راوړلي هلکان به حدیث پاکه قرآن کې الله پرمحي نشته مزي باره کې براسي دا خادمان بداسي تبعه چې دا چا عمل غلري نوستي وې زه رايته ثم رايته نعيمه و ملكا كبيره لؤلؤه من سوره رزید تب چې هغه ته وګورئ تب چا ملغلي رښندلي او دیو جنتي نعمتلو ته وګورئ په دا ی او ل بعد شحت هر ځ کې متونه نیمتونه له کومفی ډون او ستاسو د پربه اغ چې تاسو را وړه نولب من غپور م خدا به می میلب د پاار چې کمتیې کې دانه چې سرهغ غختل ډیرونه به داسې چې میمتې سک دی میلم نه نو دا به دررب د طره د لا د طرپه دغ د طرپ به میلمي من غپورې د داسې ز تچ په خوون انسان صرف ن کې وړی بونونه مړی و چې د انسان ن کې رنیشي په بناباندي. حالله جننت ته ځ نو غپورم دی د دا سزیاد د طرپه چېټال سره بونونو او ما پیکلورحرحمونمهبانم دی ستاسو د عمل صرف اسبابو په رحم او پزل باندې جننتته سکلی داخل داخلک وقال اللذین کفرو بویا کسان چی کفری کلده ربنا ای فالون کی ازمونگا ارین اللذین او خیمونتا اللذین اغدو کسان یا اغدو کروفا ارض اللانا چی منگے گمرا کڑیو من الْجِنِّ نه ج علو همما چې اوګرځ ومونږ د دواله ګوف یا دا دوالهکسسا تخته اقدام منه لاندې د قدممونو زمونګ نه لکوونه دپاره د دی چې چې دا, دا, دا دواله من اسپلین د لامدونونه د زلیلو نهور کې د قدممونو لانددي. ان الذين <تصالح> ييقنوا كسان قالوا جدي و ربنا الله و بالون که زمون الله تعالی دے ثم <سلام> استقاموا بپدې تیږه در دل ت تنزل عليهم الملائکه را کوزي گدي باندي فرشته پمر د وخت یا د قبر ال فدي خبر زرا الله تخافو دا جتاصم ير مک و اندکی ولا تهزنوا تاسم غم جننه وه بشرو و زی رواخل بال جنت اللتی باغ جنت سرا کنتم توعدون جتا سرا وعد کول شو په پیغمبرانو نحنو پریشتي واي ممچو اولیاء حکم دوستان تاسو په الحیات الدنیا بجو دنوی کې و فلاییرتی او پ خرت کې هم وال کو موستاو د پارا پیا ب جننت کیل ما اغنی ندی تشتیان کو سکم چې غوای زلو ستاو وال کوم اوسااس د پارا پیا پ جننت کیل ما اغسدی تت دانا چې تا سر را غواړه بطور دا بطورې من غفور رین دا غزات نه چې دییر پش والد د دی ډیر محلببات الحمد لله رب العالمين والعاقب المتقين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله سي عطافيت فرات نصیب یاللا دغمرهونه موسات یاللا ناروا موس یاللا تزمو غره استغفر ربنا بني م مضبوط کی یاللا باغه بن استقامت نصیب کی یاللا دیتنه کی کوم زیری ذکر ش یاللا بو خدمر کی د قبر نه پاسه دو کی یاللا د زیری دمت نصیب کی استاد د کلام پر برکت باندې یاللا موږ یا الله د اهل منو ورسي یا الله استاد دي پرشتو دوستانه په دنیا کې مو سره کې الله چې موږ ګنا نه بچي زموږ په زل کې د خیر خیال واچي خیرت کې مو سره کې یا الله چې خبر نه بس مو سره ملګري یا الله استاد چې کوم مل مسیاده نعمتونه دي یا الله من اهل نه یو مون کمزور یو او یا الله استاد کرم استاد فضل استاد رحم یا الله فقې په بنا باندې مون تعلقي یا الله <سؤال> تزمن راضی شي پات کې یو خد پر راځه نصیب ستا <سؤال> پر رضا سره مکبر تبوږي اگر <سؤال> ستا پر رضا سره مده خبر نفس یا الله ستا راز زمون راضی او ستا مخ ته توځو